Oricine are de aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele, și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în nebrihănire nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care a auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că pe faptele lui erau rele.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 Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumea acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui, ori în ce ne osândește inima noastră. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său Isus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile lui, rămâne în el și el în el. Și cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat.